Частина друга. Барбі. Щойно він проминув в Фуд-Сіті, і місто залишилося позаду, як у Барбі покращився настрій. Побачивши напис «Ви покидаєте містечко Честер Мілл, чекаємо невдовзі вас назад», Барбі відчув себе ще краще. Він радів, що знову вирушив у дорогу, але не просто через те, що отримав добрячу прочуханку в Міллі. Піднесення йому дарував звичний, Старий добрий потяг до переміни місць. Він уже десь тижнів зодва ходив оповитий сірою хмарою особистої природи, перш ніж бійка на стоянці біля Діппера врешті підштовхнула його в сраку до прийняття цього рішення. «По суті, я звичайний волоцюга», – промовив він і розсміявся. «Зайди, світ мандрує у широкий світ! А чом би і ні? До Монтани!» Або у Вайомінг, до Південної Дакоти, у сраний Рапід-Сіті. Та хоч куди, аби звідси. Він почув, що наближається звук двигуна. Обернувся, і йшов тепер задом наперед і підняв великий палець. Інтересна комбінація зринула йому перед очі. Старий забрьоханий Форд-Пікап з молодою блондинкою за кермом. Попелястою блондинкою. Найулюбленіший його тип. Барбі продемонстрував найзвабливішу зі своїх посмішок. Дівчина за кермом пікаписька відповіла йому тим же. І, о боже, якби виявилося, що вона хоч на секунду старше дев'ятнадцяти, він з жерби свій останній отриманий за роботу в троянді шипшині чек. Надто юна подружка для джентльмена тридцяти повних літ. Нема сумніву, але цілком легально годяще. Як казали в часи його кукурудзяної юності войові. Пікап пригальмував, він рушив до машини, але вона тут же знов набрала швидкість. Дівчина ще раз мехцем поглянула на Барбі, проїжджаючи повз нього. Посмішка не зійшла з її обличчя, але тепер в ній прозирав жаль. Потьмарилось у голові на хвильку, читалося в тій посмішці, але здоровий глуст мені вже повернувся. А Барбі її обличчя здалося ніби знайомим, хоча, напевне, він не міг сказати, бо ж у недільні ранки в Шепшині завжди гуло, не згірш, як у Божевільні. Однак йому пригадувалося, ніби він бачив цю дівчину з якимось старшим чоловіком, ймовірно, її батьком, обоє занурені, у кожного перед очима своя секція, вчитання недільного числа «Таймс». Якби він міг, коли вона проїжджала повз нього, до неї заговорити, Барбі сказав би, якщо ти довіряла мені смажити для тебе ковбасу з яйцями, а вже ж могла б довіритися також, щоб я кілька миль потрясся поряд з тобою на пасажирському сидінні. Звісно, такої можливості йому не випало, тож він лише махнув їй рукою, немов кажучи, «Не бери в образу». Глипнули задні вогні, ніби вона вирішила передумати. Відтак вони погасли і пікаписько додав швидкості. Наступними днями, коли справи в Міллі почали з поганих перемінятися на гірші, він знову і знову прокручував у голові той момент теплого жовтневого дня. А саме згадував блимання задніх вогнів. Урешті-решт вона могла і упізнати його, подумати. «Це ж той кухар із троянди шипшини, я майже певна. Мабуть, мені варто було б». Хоча, можливо, між ними була прірва, у яку падали і люди краще за нього. Якби вона передумала, все б у його житті відтоді пішло інакше. Бо їй, напевне, вдалося проскочити. Він більше ніколи в житті не бачив знову ні тієї блондинки з її свіжим личком, ні її брудного старого пікаписька F-150. Мабуть, вона перетнула межу міста Честер Міл за пару хвилин, а то й секунд до того, як її було замкнуто. Якби він сидів поряд з нею, він опинився би назовні і врятувався. «Якби, звісно», – думав він пізніше, коли сон його ігнорував. «Затримка, щоб мене підібрати, не виявилася задовгою, а отже фатальною. У такому випадку мене б тут також не було. І її теж. Бо на тому відтинку 119-го шосе діє обмеження швидкості до 50 миль за годину. А при 50 милях за годину на цьому місці він завжди повертався думкою до літака». Літак пролетів над ним, якраз коли він минав салон уживання автомобілі Джима Ренні, заклад, до якого Барбі не відчував любові. Справа полягала не в тім, ніби він колись придбав собі там якийсь непотріб. Уже понад рік він не мав машини, останню продав ще в Пунта Горда у Флориді. Просто Джим Ренні молодший був серед тих хлопців того вечора на парковці біля Діппера. Мажористий пацан, якому повсякчас хотілося комусь щось довести. А коли він не міг чогось довести сам, він робив це в складі з граї. Досвід Барбі підказував, що у всьому світі Джими-юніори саме таким чином і роблять усякий бізнес. Але все це тепер лишилося позаду. Джим Ренні, Джим Джуніор, Троянда Шепшина, Смажені устриці – наша спеціальність. Завжди цілі, ніколи різані. Енджі Маккейн, Енді Сендерс. Усі ці діла, включно з тим, біля Діпера. Забезпечення побиття на парковці – наша спеціальність. Він усе це залишив позаду. А що в нього попереду? Як це що? Навстіж розчахнуті ворота Америки. Прощавай, штати Мейн, привіт тобі, широкий світе. А може чорт забирає йому знову податися на південь? Що з того, що сьогодні день такий чудовий? Уже через пару сторінок у тутешньому календарі причаїлася зима. На півдні мусить бути гарно. Він ніколи не бував у Месел шоулс хоча йому завжди подобалася саме ця назва. У ній було щось таке з біса поетичне – «М'язами долаєш пороги». Ця ідея так його окрилила, що він, почувши, як наближається гудіння маленького літака, задер голову і по-дитячому життєрадісно йому помахав. Хотілося, щоб і той у відповідь помахав крилами – Проте не діждався, хоча літак пропливав невисоко і спішно. Барбі гадав, якісь аматори милуються краєвидами. День сьогодні саме для них. Розкішне різнобарв'я дерев. А може якийсь юний літун тренується заради отримання ліцензії пілота і, боячись схибити, не звертає уваги на наземних комах типу Дейла – Барбари. Все одно він побажав їм щастя. Хай там хоч туристи, хоч якийсь підліток попереду вкотрого ще цілих шість тижнів до першого сольного польоту. Барбі всім їм бажав удачі. Розкішний був день, і кожен крок, що віддаляв його від Честер Міла, робив цей день ще кращим. За багато мудаків у цьому Міллі. А крім того, мандри – це добре для душі. І взагалі, нам варто було би прийняти закон про переміну місць у жовтні, подумалось йому. Нове національне гасло – у жовтні всі переїжджають. Отримуєш ліцензію на збори в серпні. У середині вересня подаєш стандартну за тиждень заяву на звільнення з роботи, а тоді... Він зупинився. Помітив байбака попереду, на протилежному узбіччі асфальтівки. А який гладенький, аж вилискоє нахаба. І навіть не помишляє про те, щоб шаснути геть. Сховатись у високій траві, так і чалапає назустріч. Неподалік, дістаючи верхівкою обочини дороги, Лежала повалена береза, і Барбі готовий був закластися, що Байбак сховається під нею, перечекати, поки пройдеться велика небезпечна двонога істота. А якщо ні, тоді вони спокійно розминуться, як пара пристойних волоцюг, котрими вони й насправді є. Прямуючи кожен своїм курсом. Чотирилапий на північ, двоногий на південь. Барбі хотілося, щоб відбулося саме так. Це було б круто. Усі ці думки в голові Барбі промайнули за якусь секунду. Тінь літака все ще залишалася між ним і Байбаком. Її чорний хрест мчав асфальтівкою. І раптом майже одночасно трапились дві події. Перша – з Байбаком. Ось щойно він був цілий, аж в момент розпався на дві половинки. Обидві в крові і сіпаються. Барбі застиг. Щелепа в нього відвисла на раптом розслаблених шарнірах. Це виглядало так, ніби впав ніж якоїсь невидимої гільйотини, і в ту ж мить, прямо над розрубаним навпіл байбаком, вибухнув маленький літак. Барбі задер голову. Замість гарненького літачка, що пролетів над ним буквально за секунду перед цим, тепер з неба хлянув якийсь розплющений витвір планети Химера. Розпукнувшись з вивистими червоно-помаранчевими пелюстками – Вогню в повітрі розквітла троянда сорту «Американська катастрофа». Зі стрімко падаючого літака бухав дим. Щось брязнуло об дорогу зліва, пирснувши на всі біч асфальтовим груддям, перш ніж п'яно завертітися у високій траві. Пропелер! А якби він відскочив у мій бік? Барбі мить уявив себе розрубаним навпіл, як той нещасний байбак, і розвернувся тікати. Щось гупнуло просто перед ним, аж він скрикнув. Але то був не другий пропелер то була чоловіча нога в синій джинсовій холоші. Крові він не бачив, але крізь розідраний боковий шов виднілася біла плоть і кучеряве чорне волосся. Ступній при нозі не було. Барбі побіг з відчуттям, ніби рухається, як в уповільненому кіно. Побачив одну власну ступню в старому пошарпаному черевику, вона попливла вперед і опустилася. Потім зникла позаду, а вперед потягнулася друга ступня. І все це повільно повільно, немов дивишся по телевізору повтор якоїсь критичної для бейсбольного матчу перебіжки. Ззаду голосно гупнуло щось велике, а відтак пролунав другий вибух, обдавши його жаром від п'ят до потилиці. Цей порив, неначе гарячою долонею, ще дужче підштовхнув його вперед. І тоді вже всі думки йому здуло геть, і не залишилося нічого, окрім брутальної жаги тіла вижити. Дейл Барбара тікав щодуху, рятуючись від загибелі. Десь через сотню ярдів велика гаряча рука позаду нього перетворилася на примарну долоню, хоча запах палаючого пального плюс солодкіший дух, що певне утворювала суміш розплавленого пластику і горілої плоті, залишався сильним, долітаючи з подихами легкого бризу. Барбі пробіг ще ярдів 60, потім зупинився і обернувся. Захеканий, навряд від бігу, подумалось йому, бо він не курив і перебував у добрій формі. Тобто, по правді, ребра з правого боку все ще боліли після побиття на парковці біля Діпера. Він гадав, що причина в переляку і збентеженні його могло вбити падаючими шматками літака, не одним лише урваним пропелером або спалити живцем. Суто випадково йому пощастило. Тут він побачив таке, від чого йому урвалося його захекане дихання. Він виструнчився, задивившись назад на місце катастрофи. Дорога була всіяна уламками. Так, це справжнє чудо, що його не прибило і навіть не поранило. Неподалік від місця, де зупинився скажений пропелер, правобіч лежало погнуте крило, друге крило стирчало з некошеної Тимофіїв килеворуч. На додаток до ноги в синій джинсовій холощи він помітив відірвану від плеча руку. Рука немов показувала на голову, стверджуючи «Вона моя!». Судячи з волосся, то була голова жінки. Лінію електропередач, що тягнулася поряд з дорогою, було понівечено. Порубані покручені дроти валялися на узбіччі. Поза головою з рукою виднілася пом'ята труба фюзеляжу. Барбі прочитав напис н 3 Якщо там і були колись якісь інші літери, Шматок з ними відірвало. Але зовсім не це зачепило його погляд, забрало в нього дихання. Троянда катастрофи відцвіла, але в небі залишився вогонь. Напевне ж горить пальне, але... Але воно тонким шаром стікало вниз повітрям. Крізь нього Барбі бачив далечінь, той самий безтурботно мирний, проте тремкий на вигляд сільський ландшафт штату Мейн. Марево хвилювалося як над розжареною піччю чи обігрівачем. Виглядало це так, ніби хтось плеснув на шибку бензин і підпалив. Мало не в гіпнотичному трансі, у всякому разі приблизно так він і почувався. Барбі рушив назад до місця катастрофи. Перше його імпульсивне бажання – накрити людські рештки, але їх було занадто багато. Тепер він побачив і іншу ногу в зелених слаксах, і жіночий торс, що застряг у ялівцевому чагернику. Він міг би зняти з себе сорочку і накинути жінці на голову, а що далі? Хоча в нього в наплічнику лежало ще дві запасних сорочки. З боку Моттона, найближчого міста південніше Честерміла, наближався автомобіль з отих малих джипів-паркетників, і мчав він доволі швидко. Хтось почув вибух або бачив спалах, допомога. «Дякувати Богові за допомогу!» Розставивши ноги над осьовою лінією, Барбі став подалі від усе ще стікаючого з неба на кшталт води по шипці вогню і, задерши руки над головою, почав ними махати хрест-навхрест. Водій дав знати одиночним гудком, що помітив сигнал і натиснув на гальма, залишивши по собі сорок футів гумового сліду. Він вискочив з кабіни ледь не раніше, ніж встигла зупинитися його «Тойота», Здоровий, жилавий дядько з довгим сивим волоссям, що спадало з-під бейсбольного картуза з написом «Морські пси». Рушив бігом у збіччя і з наміром обійти спадаючий вогонь. «Що трапилось?» – гукнув він. «Що тут за бісова при...» Раптом він об щось вдарився. Жорстко. Нічого такого там не було, але Барбі побачив, як дядькові завернувся на бік зламаний ніс. Його рикошетом відкинуло від порожнечі а з рота, носа і лоба вже текла кров. Він упав на спину та тут же спромігся прийняти сидячу позицію. Він сидів і дивився на Барбі зачудованими, ошелешеними очима, тим часом, як кров з розбитого носа і рота стікала йому на робочу сорочку, а Барбі дивився на нього.